Orbul chipzui, un val amar îl înnecă. Hai, spune! Ca să mă răzbun pe boier și să ridică dârs și întreg. Ce ți-a făcut? Nu pot să spui altora. spune mie. Numai lui bărbatul vreau să-i șoptesc ceva la ureche. Unde este? Duceți-mă la el și se încordă. Sau măcar să vie el puțin lângă mine. Nu ți îngădui, răcni la gradora dându-se de îndăratelea. Costeo, arată-mi încotro să-l Și glasul orbului a avut un scrâșnet. Stai liniștit, îl certă bulgarul, îți faci mai rău așa. puneți l în cătușe, zbieră la gradora, în cătușe. Și glasul lui se depărta. A, fugi, lișcotă, da, tot te găsesc să te sugrum și pe tine. Și orbul se năpusti în gloata de oameni care se risipi spăimântată. Dar se împiedică de moarte și căzu peste ea. Cadavrul îl primi cu un geamăt. Sub greutatea lui, aerul din pieptul umflat zbugniz guduind de trupul țeapăn, care își mișcă brațele înălțându le ușor, parcă să-l primească. Săriți! Legați-l! urlară într-un glas boierul și șeful de jandarm. O clipă, și orbul fuiară în picioare. Învârtejindu-și în toate părțile brațele, gata să lovească, să apuce, să facă fărâme orice ar înhăța, Zahei înjura, spumega, se aținea cu palmele gata deschise. Îl găsiseră în lui cele mari. Oamenii făceau în jurul lui un cerc larg, gata să-l rupă la cea din tâi înaintarea turbatului. La gradora își pipăi buzunarul din spate al pantalonilor. Navea revolverul la el. Orbul făcu o mișcare ca și cum ar fi vrut iar să se repează. Trage, domnule!" strigă boierul către șef. Suntem în legitima apărare!" Ăsta aș săltă arma de pe umăr. Stați, nu e nevoie!" îl opri un jandarm. Am eu leac pentru el! Am domolit armăsar de șapte ori mai îndrăciți!" Orbul auzi și se opri, înțepenit strașnic pe picioarele ușor lăbărțate, și așteptă gata de apărare. Jandarmul se depărtă puțin și alese o frânghie lungă din cele aduse de oameni. O încercă, era trainică. Și îi făcu un ochi la capăt. Alese apoi un om mai îndrăzneț, îl dăscăli încet să nauze orbul și puse un drug în mâini. Zahei simțea că îi se pregătește ceva și se aținea încordat din toate laturile, cu gura căscată ca să auză și mai bine orice mișcare din jur. Dotată, jandarmul învârti arcanul și îl repezi drept deasupra orbului. Lațul, bine țintit, alunecă pe cap, se opri pe umeri și, dintr-o smucitură, se strânse pe grumaz. Alți trei-patru săriră și traseră. Zahei se clătină cu ochii lui orb ieșiți din cap. Cu cât se înțepenea încordându-se înapoi, cu atât nodul se strângea mai tare. Totuși, izbuti a apuce frânghia întinsă și cu o sforțare uriașă, începu să târească spre el ciorchinul de oameni agățat de celălalt capăt. În acea clipă, omul cu drugul se apropie pe la spate și îl plezni cu toată puterea peste încheieturile genunchilor, care tremurară și se îndoiră. Sub o nouă lovitură, orbul se prăbuși tot, ca un trunchi doborât, sugrumat de odgonul de care se aninaseră și trăgeau acum toți. Și căzul l în în preașma căruia se bătuse. Tăbăruți ca furnicile pe un cărăbuș răsturnat de vânt, îl apucară de mâini, de picioare, de pulpe, de grumazul sugrumat și îl legară cu zece frânghii, butuc. Orbul se năbușea. Capul îi se învinețise și se umflase, limba îi atârna neagră din gura plină de spume roșii. Abia atunci s-au gândit să-i scoată lațul de pe gât. La jurați, învinuirea a fost strălucită. Procurorul a reconstituit bestia crimă cu pasiunea cu care ar fi scris un roman de senzație în cele mai mici amănunte. Ascultându-l, ți se părea că ești acolo și vezi aievea pe orb, sugrumându-și victima. Sala fremăta... Zahei, urmărind glasul sonor al magistratului, auzea lătratul câinelui, pașii alergației boierului, șoapta spăimântată a femeii și apoi toată desfășurarea dramei petrecută dincolo de auzul lui. Dar de aici înainte nu mai auzea. I se deschideau ochii, vedea, urmărea cu privirile lui juruite beznei tot ce se întâmplase acolo pe prund în inima neagră a nopții. Procurorul spunea adevărul. Vedea și el oricât de orb, un om își încleștease mâinile în a unei femei, care, horcăind, se lăsa tot mai moale și se cufunda în apă cu un plescăit ușor. Și el, Zahei, privea neputincios. Președintele și spuie și orbul cel din urmă cuvântul. Jurații așteptau, dar el tăcu. Judecata îngăduitoare pentru orbenia lui, îl o la cinciprezece ani ocnă. Partea a doua. Ocna Cu cătușe de mâini și picioare, Zahei fus trămutat de la pușcăria orașului la Ocna, unde să-și ispășească pedepsa. Aici l-au luat în primire și, în loc de nume, i-au dat un număr săpat cu fierul roșu în carnea umărului. O sânditul n-a scos o vorbă, nu s-a apărat, n-a tresărit măcar. Apoi, ca orice ucigaș, a fost închis întâi singur într-o celulă sub supraveghere Până ce aveau să se dumirească asupra firii și a bucăturilor lui Dar chiar de la început s-au ivit greutăți neașteptate Trebuia un paznic anume care să stea de el, să-l ajute la mâncare, să-l dădăcească Altfel, orbul nu s-ar fi mișcat pentru nicio nevoie a lui Ceilalți, când erau uitați, ori se întârzia cu hrana Urlau, înjurau, băteau în ușă. El sta nepăsător ca un buștean. Nu spunea, n-aștepta nimic. Dacă ar fi fost de capul lui, s-ar fi lăsat să moară de foame. Hai, omule, mănâncă!" îl îndemna paznicul, înmuiat de blânda lui împietrire. Și îi punea lingura într-o mână cu blidul în cealaltă. Lanțul dintre ele nu îl împiedica deloc. El ducea de câteva ori la gură, se oprea și le da înapoi fără un cuvânt. Mai am, ce dracu! Vrei să-ți slăbot cătușele? Nu, răspundea Molcom, și iar se făcea stană. Gardianul nu înțelegea. Își închipuia că pe o sândită îl chinuie o grozavă mustrare de cuget, și în fiecare zi aceeași bătaie de cap cu el. Numai odată întrebase dacă la ochnă se află biserică și popă care să slujească, și primise cu mare părere de rău răspunsul că nu sunt. Gardianul dase deci de știre mai departe despre purtarea noului sosit. Directorul cercetă, se încredință de neobișnuita lui pășnicie și nepăsare, se minună cum de s-a făcut greșeala să se trimită un orb la ochnă, când sunt alte așezăminte pentru asemenea criminali și porunci să-i se dezlege mâinile. Pentru asta nu era nevoie de dumneata," spuse Zahei, când temnicerul șef veni cu cheia să-i descuie Cătușele." Își răsuci singur pumnii în loc, scrâșni și cu o smucitură lanțul se rupse. Ferecatul își desfăcu brațele în lături. Omul se trase înspăimântat să nu îl zdrobească și pe el. Dar mie mi-e tot una, zise orbul, alcătuindu-și mâinile la loc. Și împietri iar. Întâmplarea a făcut vâlvă și stârni uimire între condamnații. Mulți, mai ales din cei voinici, plini de trufie, nu-i dau crezare. Lasă, o să vedem noi, mărăiau între ei. Peste puțin l-au trecut la muncă. Într-o lună dimineața a fost scos de mână din celulă și rânduit în șiragul ocnașilor, ce coborau printr-o hrubă în văgăuna muntelui de sare. Soții navură avură însă timp să-l privească, căci și aici numai decât altă încurcătură. Orbul nu vedea și deci nu putea fi lăsat singur cu tot felinarul înfipt în piept. Trebuia adus de mână, călăuzit și, apărat să nu se prăvălească de pe pridoarele înalte, spânzurate deasupra hăurilor, drumuri tăiate parte din stânca de sare, parte întocmite din scânduri, șerpuind în jos de-a lungul pereților ocnei, din galerie în galerie, în imensa spirală, până în fundul negru unde bubuiau izbiturile târnăcoapelor și răspunzători nu cutezeară să-l dea în seama cărdului, ar fi fost îndeajuns un ghion o piedică. Ocnașii sunt răi și cruzi, așa de din senin. Se hotărâre să-l ia cu hrzobul o cutie mare mânuită cu vârtej, pe odgoane de sârmă care se cufundă ca o găleată în puțul ce duce drept în inima adâncului, de unde iese înapoi încărcată cu sloiuri de sare. De ea se foloseau numai funcționarii și oaspeții de seamă, așa că pe zahei l-au despărțit de turma ce s-a prelins cu zângănit de fiare între caraule, pe gârliciul ducând su pământ și l-au luat în lădoiul plimbător. După golul simțit în capul pieptului și lungul scârțit al scripetelui, orbul și-a dat seama la ce prăpăstioasă adâncime se lasă. Încolo bezna cu scânteier de diamante, zidurile ca ale palatelor din basme, bolțile amețitoare sub care se clătinau ca un candelabru coborător, gurile cu răsufle tot mai rece și mai negru ale găurilor de galerii părăsite din pereții găunnoșiți pe lângă care alunecau, sâmburii de lumină mișcători ca niște licurici în fundul ce părea că urcă ca să le iasă în întâmpinare. Toată spăimântătoarea măreție de negre tedrale scobite unele în altele și unele peste altele, cu năpraznice văzduhuri oarbe închise în miezul muntelui, i-au rămas necunoscute. Hârzobul s-a oprit cu zguduituri și l-a lepădat într-o vastă încăpere rotundă ca o peșteră, un fel de adâncă răspântie luminată de felinare, din care plecau galeriile cele de mai jos, unde ochnașii ajunseseră cu lucrul. Acolo, împărțiți pe echipe, se înfundau după ce li se da târnă cu ape topoare lopeți să scormonească măruntaiele pământului. Bufnituri înfundate, huruituri de bolovan năruiți, ignete și opinteli, gemete de cărucioare cu osiile neunse, se amestecau cu undemnuri și porunci într-o atmosferă apăsătoare cu gust sărat și iz de păcură, duhnită din rărunchii ai muntelui. La început Zahei n-avea niciun rost Nu vedea ca să poată mânui O înaltă primejdioasă ca Copul ortoporul la ce Depărtare să se ție de perete Cum să izbească jur împrejur steiul Cât să-l poată desprinde Fără să se năruie peste el Dând orbiș Ar fi lovit în tovarăș I-ar fi stâlcit sub darabii clătinați Fără să le știe striga La timp Varda Păzea. Până la urmă I-a găsit totuși o îndeletnicire. Să împingă cărucioarele cu sarea din galerie până la lada a hârzobului, unde, bășbăind, a ajuns repede să o și încarce. Pipăia întâi ca pentru o măsurătoare, apoi cuprindea și umfla dintr-o dată în brațe gogeamite bolovanul, pe care nu l-ar fi urni trei-patru oameni decât cu pârghiile. Prubul a cât trebuie să se ridice și să se salte ca să-l azvârle drept unde trebuia, fie în cărucior, fie în hârzob, când ajungea cu încărcătura la el. Cum până asta într-un anume simț al tuturor mușchilor lui înțelegători. Tovară și paznicii supraveghetorii îl priveau uimiți. Orbul se dovedea neprețuit, voinic peste măsură supus harnic și neobosit. Ognașii n aveau niciun interes să muncească. Pregetau, se lăsau pe tângeală, se prefăceau betegi, obosiți, și se puneau jos la cea mai mică trudă. Ca să-i pornești și să-i duci, trebuia gura, una orbiciul. La fiecare cărucior se înhămau șase. Doi în față trăgeau și suflau din greu. Doi din spate împingeau, gata parcă să le iasă sufletul. Doi pelaturi ajutau și sprijineau încărcătura ifose de muscă la arat. Cu Zahei n-a mai fost nevoie decât de unul singur care să vadă drumul și să cârmească. Sarcina toată o ducea el din urmă împingând. Și roțile duruiau. Ocnașii se strigau unii pe alții, lăsau treaba și alergau să caște gura ca la panoramă. Halalom," ziceau unii, brava lui. parcă e o locomotivă," îl lăudau alții. Ba, e un prost că se boșorogește degeaba." Și ce dovedește cu asta? Parcă noi n-am putea, dar nu vrem." Bodogăneau fruntașii privindu-l pe sub sprâncene și se întorceau la scorburile lor, scuipând cu năduf. Asta însemna că Zahei nu ajunsese cetățean locnei. Ceilalți nu-l primiseră soț bun și tovarăș. El nu știa, dar slujbașii cunoșteau legile ce-și făurise obștea osândiților. Orice nou sosit era întâmpinat cu ură și răutate, bat jocorit și chinuit fără milă, trecut prin probe și încercări, pus la corvezi scârnave, siluit și pângărit, la cheremul și pentru plăcerile bestiale ale tuturor. Un fel de ucenic, până ce insul se roade, se așează, își tocește colțurile, își găsește rostul între ceilalți care se obișnuiesc cu el și -i dau încredere. Numai apoi ridicat la rangul de ocna și adevărat. Dacă Zahei ar fi fost ca toți oamenii, slujba și nu s-ar fi sinchisit de ce avea să-i se întâmple. Și-ar fi câștigat singur locul cu pumnii sus, cu spinarea încovoiată, după fire și puteri. Stăpânirii nu-i păsa de micile neînțelegeri și bătăi nelipsite la început. Treceau și, până la urmă, și trebuiau să se potolească și să se înțeleagă. Dar acum, în cazul neobișnuit al orbului, cârmuirea se simțea îndatorată să-i acorde protecția ei. Seara după îndeplinirea canonului de muncă, condamnații, aduși în curtea închisorii, aveau îngăduința să se miște un ceas, slobozi în aer și lumină. Apoi numărați, trecuți ca oile la strungă, erau despărțiți în trei pâlcuri și vârâți la culcare în trei clădiri deosebite, niște magazii lungi cu pereți groși de piatră, găuriți tocmai sus sub acoperiș, de rare ferestruici împletite cu zăbrele de fier încrucișate. Odată închiși acolo rămâneau toată noaptea de capul lor. Până dimineața nimeni nu s-ar fi amestecat peste ei, orice s-ar fi întâmplat. Paznicii, după ce o încuiau, se retrăgeau în camera lor din altă clădire. Soldații de santinelă vegheau, unii în curte, alții afară, în gheretele cocoțate pe zidurile înalte, ce înconjurau ca pe o cetate închisoarea. Fiecare ceată era dată în seama unui fruntaș ales dintre ochi care să-i ție de scurt și să păstreze disciplina. El își lua răspunderea pentru tot ce se petrece în căprăria lui. Acești vătafi se impuneau aproape de la sine dintre cei mai voinici, mai tari de fire și mai ambițioși osândiți. De obicei cruzi, trufași, achtiați de putere, ei își țineau strânși în chingi supușii, ca să pleacă stăpânilor de la care căpătau în schimb unele înlesniri și mici răsplăți, îndeosebi cinci parale pe zi, peste cele zece cât primea pentru munca lui condamnatul de rând. Nu era lucru ușor să stăpânești o gloată de oameni care gusta să răsânge vărsa de mâinile lor. Dar împrejurările îi sileau chiar pe cei mai dârzi să se plece. Cei slabi se încovoiau, lingușitorii se gudurau făcând căpetenii toate gusturile. Pe cei primejdioși, prin forță sau alte însușiri, starostele și îi câștiga i sfetnici și ajutoare. Ceilalți înțelegători trebuiau să consimtă și își nodau toți la un loc interesele, strânși în jurul unuia dintre ei, cel mai reprezentativ, măguliți ca de un soi de hatâr de această amăgitoare autocrâmuire, amintitoare de vremea când umblau slobozi în bande. Astfel fiecare grup se închega cel puțin fățiș într-o pașnică obște-ascultătoare, ceea ce pentru administrație era de ajuns. Asupra micilor răzvrătiri, pisme și urlă untrice se închideau ochii, lăsându-le să le dezlege pe înfundate pumnii monitorului. De altfel, condamnații se fereau să facă scandaluri și neorânduieli prea mari. Astea aduceau după ele pedepse grele, suta de lovituri cu frânghia udă la spate, carcere cu obez de mâini și picioare, nemâncare timp de trei zile, urmate de scăderea tainului de hrană la jumătate și chiar la sfert. Când neînțelegerile din sânul grupului ajungeau prea departe, fără putință de potolire, cei neînduplecați erau strămutați în altă ceată, sub alt bătaf. Uneori, după bătăi mari, o clică potrivnică izbutea să răstoarne voievodul și să înalțe altul, pe care de obicei stăpânirea, ca să nu-și facă singură greutăți, se învoia să-l recunoască. În seara aceea, și doi câte doi, își zorneau lanțurile prin curtea pătrată, închisă de toate părțile cu clădiri. Pe trei laturi, dormitoarele condamnaților, pe a patra, administrația și cazarma soldaților, printr-o sală a cărei convoiul deținuților trebuie să se prefire zilnic când pleca și când venea de la ochnă. Era singurul loc, păzit de două uși ferecate și de santinele, pe unde se putea pătrunde în cutia fioroasă, Curtea, întemnițată de ziduri. Numai deasupra sus, ca și cum s-ar fi ridicat un chepeng, se deschidea peste el cerul magic de un albastru adânc ca al mării, spre care se înălțau toți ochii, chiar ai pasnicilor și santinelelor de pe margini. Atunci fu aduza hei însoțit de supraveghetorul principal. I se scoaseră fiarele de la picioare. Călca încet, cu pază, a țintit, ca și cum și-ar fi trimis-i scoadă simțurile înainte și le aștepta răspunsul. Hainele vărgate, prea strâmte, țipau pe el și le arătau în lumina serii mai înalt, scoțându-i la iveală pe mădularele ciclopeene, mușchiulatura zdrăvană. La vederea uniformei cu galoane, și se opriră, făcură drepți și rămaseră cu gurile căscate. Unde-i boieru? strigă slujbașul, numai decât se desfăcu dintre ai săi căpetenia uneia din echipe. Un ins voinic, tăuros, gros, cu fața mare și lătăreață, plină aproape toată cu o perie deasă de fire galbene și țepoase, barba, peste care își trecea tot dosul mâinilor, semn că îl mânca. La fiecare frecare curgea o mătreață, pulbere albă de sare în cui acolo. Și omul se simțea stânjenit. Îl rădeau odată pe săptămână, duminica, și ar fi trebuit cel puțin odată pe zi, așa de repede îi creșteau barba și mustățile. Tichia, alunecată într-o parte de pe căpățâna aturtită, acoperea ștrengărește fruntea scundă până la sprâncenele blonde, la fel de sărate, sub care ochii, acuiați într-un fel de ecolaci de grăsime îngrămădită acolo, însemnau abia două neastemperate împărate găurele negre de ciur. Spătos, înalt, cu coșul pieptului larg și puțină burtă, el se înțepeni militarește în fața șefului, uitând să-și desfacă pumnicei iar de-o parte și de alta a coapselor ca două căpățând de miel. Boierule," e grăi slujbașul cu oarecare condescendență, uite, îți dau pe noul venit în pază, e orb, ai grijă și caută-i un tovarăș bun, să-l ajute." Pare om liniștit și de înțeles. Și încerca să-l împingă pe Zahei spre Ocnaș, dar nu-l putu clinti. Pușcăria și, deși pricepeau că toată solemnitatea asta se desfășoară numai fiindcă se-i vise o împrejurare neașteptată și că noul sosit, deși Ocnaș, are ca oricare orb musai nevoie de cârmuitor, priveau totuși în ciudați. Fiecare și-amintea cum fusese zvârlit la intrare, fără multă vorbă, cu picioare în dos, în mijlocul haitei. Bine!" Lăsați pe mine, s-a făcut. Îmi iau asupra toate. Stai, urmă galonatul. În fiecare dimineață călăuza îl va duce cu hârzobul și seara la fel. Orbul nu poate urca și coborâ ca voi. Bapot, sună grav glasul lui Zahei. Nu mai intru în cutie. Merg cu ei, mai să-mi arate cum. Unde-i boierul? Și, spre uimirea tuturor, făcu un pas către osândiți cu mâna întinsă. Împotrivirea față de la autorităților și mai ales lepădarea unei mari înlesniri ca să împarte soarta celorlalți, stărni admirație, câștigându-i dintr-o dată bunăvoința tovarășilor care îl împresurară și îl luară cu ei. Boierul, nu doar că ar fi fost mai omenos ca ceilalți, din potrivă, dar mai viclean, mai diplomat, se căznea pentru anume joc de interese ale lui să-și ascunde cruzimea și violențele sub o de om deosebit, oarecum ales. Își luase pe cât putea o ținută nobilă, afecta purtări distinse cu ifose de mărinimie și dezinteres, cu care făcea praf pe tovarăși oameni de rând. De unde... Porecla de boieru. Fanfaron, dar și chipzuit, își scornise legenda cum că băiat de familie învățase carte și avusese un rost în lumea bună, de unde căzuse lovit de o ursită nedreaptă. Toate minciuni. Aproape nici el nu mai ținea minte din ce noroi de mahala răsărise. Trică ce o zvârtă de odinioară, ciomăgașii cu țitar precoce cu o haită de maidanagii după el, de pe atunci șef, spaima completurilor și a cărciumarilor. Până să-l ia în armată, înjunghiase trei rivali. Dezertor se ascunsese cu nume schimbat în orașele mari, își bande în fruntea cărora da lovituri îndrăznețe, călcări și jafuri îmbinate cu crime grozave. Până ce, vândut de o ibofnică părăsită, se alese cu munca silnică pe viață. Cârmuirea ochnei ținea însă seama de pretinsa lui Boerie, care îl îndatora să-și stăpânească oarecum brutalitatea și năbădăile, ca să-și merite numele pe temeiul căruia se impunea mai bine decât zbirii celorlalte două echipe cu înjurăturile și bătăile lor. Pentru asta, cântărind puterea orbului și a unei ciogniri cu ognașii, Zahei fusese dat în tutela lui Boeru, mai iscusit și mai bun chivernisitor decât ceilalți doi confrați, vestitul sperie pește și hainul gagiu. Măgulit, el se umfla în pene. Mânzo!" porunci unui tânăr ognaș, îndată ce ușile dormitorului se încuiară peste ei. Tu ai să vezi de acum încolo de... cum te cheamă nene?" Îmi zice Zahei. Tu ai să vezi de fratele Zahei așa ca și cum ai îngrijit de mine, auzi?" Eu?" făcu speriat țângăul. Tu, nu mai dormi cu mine, te culci lângă el." Eu?" întrebă încă o dată uluit acesta. Împingi pe gâlcă cu roaiba mai spre ușă," dictă scurt șeful, și vă faceți culcușa amândoi în locul lor." Cum zise că te cheamă cam uitat?" Și zgudui mâna orbului pe care îl povățuise chiar el până acolo Zahei, răspunse oaspetele Numai atât? Nu, Nai N-ai alt nume? Alte porecle? Nu Bine, eu am până acum vreo douăzeci Și râse ciudat Nu ești tu boierul? Întrebă îngrijorat orbul Râse iar Sunt și boierul Eu cum să-ți zic? Spunem și tu cum îi auzi pe ceilalți, n-are nicio importanță." Se șterse el cu modestie, lăsând în sarcina șleahtei să sperie pe neștiutor cu titlurile și puterile lui. Mânzo se întoarse el din nou. Ține!" și puse ca pentru o logodnă mâna orbului în mâna tânărului tovarăși. Zahie este de aici înainte soț. Să nu-l părăsești nicio clipă și să-l slujești cu credință." Încovoiat, Zahei nu pricepea ceremonia asta. Ceilalți, risipit prin întunericul sălii, se strângeau uluiți și comentau. Boierul s-a săturat. Se desface de el și îl dăruiește veneticului. Și dumneata?" se uimit înguios favoritul. O să vezi, de altfel nu o să fii mereu împreună?" Frate Zahei," rosti el generos, îngroșând glasul, ți-l dau pe maghiereanu meu drag." Să-ți fie lumina ziua și bucurie noaptea. Și urându-le odihnă bună, plecă Măreț spre Culcuș, în celălalt capăt al odăii. Mânzo, mai porunci el din drum, vino și ea de la mine tot ce vă trebuie pentru așternut. Lunga și întunecata sală unde dormeau deținuții era cu desăvârșire goală. Nici masă, nici scaun. Pentru siguranța închisorii nu se îngăduia măcar o gazorniță noaptea. De sobă nici vorbă. Focul din vatre ori din lampă putea ajunge primejdios lăsat pe mâinile criminalilor. Doar într-un colț un butoi cu apă de care spânzura o tinichea ruginită și, în celălalt, un hârdău pentru toate nevoile. De-a lungul a trei pereți igrasioși se întindea, alcătuită din scânduri puse lungiși și sprijinite pe capre, un fel de laviță groasă peste care zăceau azvârlite rogoșini rupte. Patul comun pe el se trânteau pentru somn ochnașii, fără să se mai dezbrace, de valma, unul în altul înghemuiți, să-și ție cald Cu timpul strânseseră tot soiul de cârpe și zdrențe, haine ferfenițite, rufe aruncate la gunoi, hartane de pături și mantale mucede, dăruite de soldați, amestecate cu foi de hârtie și jurnale vechi, toate la un loc plămădind un strat duhnitor, dar care mai înmuia asprimea lemnului se făcuse tăcere ciudată ca pentru o așteptare. Zahei nedumerit rămăsese cu capul în pământ. Se obișnuise cu multe în cele câteva luni cât așteptase în închisoarea orașului judecata. Schimbarea de temniță n-avea de ce să-l sperie. Îl nelinișteau oamenii noi din ea și, la întunecimea lui de până atunci, se adaose alta. Cu grijă să nu se atingă de vecini, Zahei a dormit rău tot timpul cu răsuflatul lor, când înceafă, când în obraz. Auzului fără voie necontenit la pândă a prins o vreme șoapte chemări, gemete și alte zgomote ciudate pe care nu le știa încă de sluși. Oamenii se răsuceau greoi, scândurile scârțiau. Deșteptate o clipă, lanțurile picioarelor sunau. Pe urmă toate s-au amestecat într-un vis zăpăcit, cu boierul zicând că îi dă vederea și îi pune câte o lipitoare neagră pe fiecare ochi. S-a trezit cu brațul soțului peste gât și n-a știut cum să-l dezlipească mai repede. Lumea dormea dusă cu horcăieli, apoi a cântat cocoșește o goarnă zorile. Afară un clopot zgâlțit cu furie a ordonat deșteptarea. S-au pornit căscături prelungi, cu caturi, trosnete de încheturi întinse, zornăituri, sudalme. Oamenii au prins să se foiască în așternuturi, să se perinde cu pași târșiți. Orbul îi urmărea cu urechea și și închipuia, care la hârdău, care la butoi.